І гумен пообіцяв, тоді пані сказала, що хоче відлучитися, помитись у струмку, який там неподалік протікав, і помолитися на мою хворобу. Її служниці, а властиво сестри, вели з нами балачку, розпитуючи, що діється у світі. Пані тим часом не поверталася. Тоді її сестри кинулися до струмка і ми почули звідтіля розпачливий їхній лемент. Побігли туди і побачили, що вона лежить оголена у воді, голову поклавши на берег. А біля голови лежала охайно складена одежа, принесена нами. Вона в струмку не втопилася, але, омивши тіло, спокійно відійшла від світу, так і не вийшовши із очищувальної води. Ми з ігуменом також заплакали над нею, потім сестри вбрали її в принесену одежу, і ми печально почали співати надгробних пісень, власне, канон на відхід душі. Отець-ігумен співав. За твоїм божественним хотінням, Постановив ти, Господи, вмирати. Душу жраби твоєї, що тепер від тіла розлучилася, помилуй, молим тебе спасе. І зневаживши всі її зогрішення у селах праведних заради вільної своєї страсті, як добрий прийми». Я ж із служницями-сестрами покійної проспівали славу. Трипочи і боїться від тіла, розлучаючись у Бога душа, провидячи діла свої. Та на щедроти твої надіючись, через нас до тебе припадає волаючи, як щедрий, помилуй, спасе, Заради святих твоїх страстей, у вічне життя як добрий прийми. По тому ми заспівали всі разом і нині. Та, що народила Творця живих, Марія Богородице, душі, що від тіла розлучилася, у час цей нині жахливий постань і бісівські морочні полки від жени, сина і Бога свого сердечно умоли, щоб от гріхів її очистивши у поселеннях своїх, як добрий, прийняв. Примітка Примітка на полі рукопису. Цю пісню, як і наступну, Павло проспівав у кілька голосів вельми сердечно і печально. І дивно лунали наші голоси в тих страшних і темних вертепах. І луна билася, наче птах крильми, і голоси наші ламала. І текли від того сльози не тільки в жінок, які щиро оплакували свою духовну сестру і пані, але й в нас. Адже якийсь урочистий і водночас печальний жах нас поривав. Тільки тепер я довідався, що звали покійну Анастасія Загоровська. Була вона із доброродних, із роду таки Загоровських, з якими поріднилася твоя пані меценатка Катерина Чарторийська. На кошти і присприянні якої ти, Михайле, як розповідав, творив своє пересупницьке Євангеліє. Її сестри духовні і прислужниці звалися Ганна і Олена. Ми поховали її в той такий день, як належить за християнським звичаєм. При цьому довелося мені палицею та камінням рити могилу і до ночі провели час у молитвах та мовчанні. Але виконуючи волю покійної не відійшли. А залишилися ночувати. Жони сховались у печері, а я з отцем і гуменом ліг ззовні. Ігумен зморений дорогою та усім, що сталося, швидко заснув.